Constituire dramatică de Camil Petrescu Adaptare radiofonică de Nal Toscani Partea a treia În preajma ghilotinei Degeaba sunt, cetățene președinte I-am spus-o și atunci și de pe ce aici Robespierre este cel mai mare dușman al Republicii Danton! Danton! Îți interzic! Îți interzic! Mai bine să ai prezentat apărarea Să mă apăr un om ca mine are nevoie să se apere Și de ce să mă apăr? Să vă strig în față că cel care a conspirat N-am fost eu, ci robesc și i lui Saint-Just Cambon Adieu Custo Ca după discuția din parc, Robespierre a convocat comitetele și a cerut vai pentru interesele Republicii și nu pentru interesele lui și alor lui să fiu arestat? Cine ți a spus? Oh, Fuchie, să nu-ți închipui că am să-i divulg numele. te mulțumit că spun doar atât. Un prieten." Un prieten." <laughs> da, am și prieten în comitet, nu numai dușmani." Mi-a spus tot, absolut tot. Cum Robespierre, la început și ret, le-a spus celor adunați în biroul său că... Îndată ce sosesc colegii noștri, vom asculta pe colegul Saint-Just, care întors de pe câmpul de lupt, are să ne facă o expunere a situației armatelor noastre. De aceea s-au convocat comitetele reunite. Găsesc că pericole mai mari decât cele din afară amenință Republica din lăuntru. Danton conspiră... Ar fi de dorit să nu schimbăm ordinea de zi a lucrărilor noastre. De-al să socot că Vadie exagerează puțin. E adevărat vă... că Danton... E înconjurat de oameni pe care îi bănuim în slujba Angliterei Dar trebuie să ținem socoteală că el a fost un republican A căutat să salveze pe Maria Antoaneta Nu da, da. cred, nu cred, senjus. Așa se zice că ar fi avut intenția de a duce pe tron pe ducele de Orlean. Trebuie să ne gândim însă că alături de noi Danton a luptat foarte adesea Cine a fost alături de noi și trădează e cu atât mai vinovat Rode Mâna dreapta lui Danton în comitet are legături cu emigranții și e la închisoare. Fabră, mâna stânga lui Danton a falsificat decretele convenției pentru bani. Cine îl mai crede nevinovat pe cel care i-a patronat? Fără îndoială că argumentele dumite ale Cuton, ca de altfel și ale lui Saint-Just, sunt temeinice. Cred însă că trebuie să fim foarte prudenți. Danton e încă idolul poporului, nu Robespierre. Și eu sunt de părerea colegului nostru, Cambon, chiar dacă e vorba de un idol putre Veți fără grijă, un cap ca lui Danton trage și altele după el Da, da, da, ai dreptate, Cambon Se cam frică, Vadie uh, Nu, nu, da, da, pot să vă spun că alaltă la pale egalitate, uh. Danton, conjurat de ei lui, bea vin și glumea pe socoteala membrilor comitetului uh. Adică pe socoteala noastră spune că robespierre e un prost feroce Auzi, Robespier? Auzi, auzi Zi mai departe, vadie. Că biovare e un revoluționar rectilin Iar despre... Despre? Despre tine, se, just Camille de Mulan spunea că îți porți capul pe umer Solemn ca pe Sfânta Împărtășanie Și eu am să-l fac să-și-l ducă pe al lui pe mâini ca să-mi dâni Vă rog, vă rog începeați aveți aerul că aveți chestiuni personale cu cei pe care i-i acuzați. Poate că încă de mult aș fi propus să se examineze situația lui Danton, dacă nu mi-ar fi fost mereu teamă că îl judecați cu ură. În orice caz... Ar trebui mai multă grijă atunci când judecăm pe foștii revoluționari Poate că totuși ar trebui examinată odată în plenul comitetelor situația lui Danton și a tovarășilor lui Și poate că avem obligația să ascultăm raportul pe care mi se pare că vrea să ne-l prezint în această chestiune Colegul nostru, Senjus Chiar dacă pentru moment nu trecem la măsuri imediat ce să-l mai citim aici? Să-l citească mâine la adunare și pace de-al minter, convingerea noastră e desigur formată. Iar celor care mai ezită, eu le pun așa chestiunea, care e pentru mine criteriul gelatinei. Când cineva nu a făcut pentru Republică cel puțin atât ca în caz de contrarevoluție să fie condamnat la moarte, e vinovat. Ori aristocrații, nu mai multă simpatie nici pentru emigranți decât pentru camii de Moulin. Deci... camii de Moulin? Da. Bine, e cu domnul Camille de Mulan, mi-a fost coleg mm. de școală. Și asta ce înseamnă, Robespierre? Colegii tăi de școală au privilegiu să atace nepedețire Republica? Nu. Nu, dar. Poate că în locul lui ar fi mai bine să punem pe Filipo. Da. Cel care a țățat pe Filipo, e chiar Camille de Mulan? Zău așa, Robespierre. Ar fi imoral să pedepsim pe unul și să-l lăsăm pe celălalt. Amândoi, deci. Saint-Just, da? adu raportul să-l Iar dacă va, va fi ceva de șters, o să-l o facă mâine adunarea. Da, mă duc să-l... Nu, nu, nu, nu, stai, Saint-Just. Ce părere ai, Cambon? Adunarea, de obicei, nu discută aceste rapoarte. Socot că tot ar fi mai bine să-l citim noi, aici. Și? Și? Și ce, Cammon. Sau îl semnăm acum Dar cel puțin să ne-l dea după ședință Să-l citim cei care vor dintre noi Ne-l dai mâine, Senjus Atunci mâine la adunare Ah, îl voi face pe Danton să se zvârcolească Mărturisind așa cum se zvârcolește un șarpe Al cărui cap e prins sub călcâi. Și să mărturisească înjust. Vrei să-l aduci pe Danton la adunare? Tinere se vede că ți s-a urât cu viața Ce vrei să spui, Vadie? Vrei să te măsori mâine cu Danton la adunare? Află că nu mai joc pe cartea dumitale. Ai uitat ce a fost anul trecut cu la surs? Bine, dar atunci cum? Îl arestăm la noapte. Să se explice la tribunal. Bă, dar este ilegal! Numai adunarea are dreptul să arestezi un deputat! Robespierre. Fără îndoială că sunt just, are dreptate. E adevărat însă că adunarea are libertate să ratifice sau nu o arestare executată deja. Nu avem decât să-l punem în libertate dacă... Adunarea o va cere Nu, desigur. asta niciodată În ruptul capului nu At Atunci de ce mai facem legi? Să le călcăm în felul ăsta? Să Crezi pe Danton vinovat? Notele furnizate de tine Robespier pentru raport Nu -l lasă nici o îndoială Crezi că e în interesul Republicii Ca el să fie ghilotinat? Da, atunci Dacă interesele Republicii Credem noi, cu convingere, dictează martea lui, ce importanță are restul. Scrupulele noastre personale nu trebuie să treacă înainte Republicii. Care lege? Salus rei Publice Suprema Lex. Atunci de ce mai judecăm? să executăm de dreptul. Tot interesele Republicii cer ca să se execute formele aparente ale judecății. Dar bine, același procedeu ni se poate aplica și nouă. Ni se va aplica, de sigur. Vreți să conduceți destinele poporului și să ocoliți moartea? Propun că odată cu Danton și a lui să fie judecați și falsificatorii companiei indilor. Chabot, Fabre, Bazir, Frey. Bine, dar nu e nicio legătură, vadie. Procesul lui Danton e un proces politic Și al bancherilor e un proces de hoție Cu atât mai bine, bon. Tot poporul știe că Danton s-a îmbogățit din revoluție Fiți umani Trei zile cât cere legea pentru proces Abia dacă vor ajunge pentru ascultarea bancherilor Când să mai fie judecați și Danton și ceilalți deputați? Robespierre Cred că acei și Comitetul Siguranței Sunt mai în măsură să judece Atunci... Noi, cei care suntem aici, semnăm de pe-acum. Sunt just. Da. Adu raport. Și Robespierre și-a atins M-a făcut să stau toată noaptea adâncit, muncit de gânduri în fotoliu. Pe masă, lângă mine, două lumânări arde un sfeșnic. Când se îngâna ziua cu noaptea, am auzit un scârțit încet de ușă. Danton, ce s-a întâmplat? De ce te-ai îmbrăcat de la miezul nopții? Ce e? Nimic, Louise, nimic. Nu, Danton, ce e? Nimic, draga mea. Dar trebuie să-mi spui. Louise, din clipa în clipă trebuie să vie să mă aresteze Cum asta? Se pare că totuși Robespier a îndrăznit. Da, da, cum ai aflat? Un prieten a venit de la comită ce m-a anunțat Cine? Un, un prieten, Panii lui Pani? Panii, Pani, secretarul comitetului. Oh. Nu a asistat la ședință, dar i-a auzit de alături discutând oh, Așadar Știu știut de aseară M-ai ținut în brațe toată noaptea și... Nu mi-ai spus asta Erau... Ultimele clipe când te mai puteam avea mm -hmm. Poate când te mai vedeam La cele aș fi tulburat Nu, mm -hmm. de, de ce... De ce nu mi-ai spus? De ce ai fugit de lângă mine? Ca să mă îmbrac Nu vreau să mă găsesc desbrăcat Căci după miezul nopții puteau și sosi din clipă în clipă. Cum? Larsis, în noaptea asta de primăvară. Vin aici? Vreau acum să vorbim câteva lucruri de oarecare importanță pentru mine, Testament n-am făcut no. pentru că știi că averea celor condamnați e confiscată în folosul Republicii. Casa de la Larsis, cele câteva hectare de pământ și mobila de aici vor fi confiscate. De altfel... Nu e cel mai de preț lucru pe care l-am dat acestei republici Am doi copii Care n-au mama Și vor rămân orfani și de toată lor Fără nicio avere Goi În stradă. Dar jos, voi fi mama lor Nu Nu De ce să-ți povara doi copii Lui decât 17 ani. Ce pământ că era sena ieri. Nu, asta nu se poate, tanto. Sunt ca și copii mei. Nu, Luis ne După execuția o, mea da, Cum vorbești despre asta? Luiz, te implor fi cu rece E vorba de copiii mei De ce aș vără capul sub cuvertură? Ca să nu văd? Nu. Imediat după ghilotinarea mea Ei n-au să priceapă Unul nu are decât patru ani celălalt mai doi Trimite-i mami Larsis Fără nicio întârziere Am să iau la noi, la mama Nu fi atât de rău, Nu, rău. nu, Luiz Altceva aș vrea să te rog Pentru le drumului pentru primele zile acolo Mama e săracă I-am făcut eu o rentă viagere Dar nu o va primi Vreau să te loc un lucru Eu nu am bani Louise, n-am decât patru mii de livre Nici tu mi se pare că o Eu am încă francea aceea de aur Pe care mi-ai dat ca dar de luntă Louise, asta vreau să-ți spun Dă jumătate din ei copiilor mei Da Uite, uite cele patru de livre da. Din care eu nu opresc decât o mie Pentru că tu voi sta la închisoare da, Cum poți, cum poți să-mi vorbești așa Niciodată nu mai ai lăsa să mă apropii de tine Ce puțin te iubești Iubesc mult, Luis. Ești ultimul dar al vieții Intru în întunericul pământului Cu surâsul tău în față Și cu ochii tău. Noaptea asta călduță Plesnesc pe rând Mugurii da. în toate părțile da. Ai venit la mine Fragedă și nouă Eu eram cu sufletul Coclii de prostia Oamenilor Era inima arsă de răutatea lor Era stovit bolnav Și m-a gândul morții Atunci Ai venit tu Îți mulțumesc, Louise oh, Poate, poate, nu te-am înțeles întotdeauna Poate că nu te-am cunoscut cât trebuia Să mă înțelegi <coughs> Să mă cunoști Pe zidul de rămat din fundul livezii de la ArsIS crește în fiecare an o iederă, Louise. Dacă îl face mai frumos, ce nevoie are să-l înțeleagă? <coughs> M-ai făcut fericit, fără să mă cunoști. Eu am fost întotdeauna singur, Louise. Apropierile de ceilalți au fost numai întâmplătoare sau dictate de împrejurări. Fotorii ăsta trebuia reparat. Am tot amânat mereu. Da, da, e adevărat. Nu te-au înțeles, nu te-au înțeles. înțeles. Asta nu-i nimic, Louise. Să fi greșit. Înțeles Să fi pe jumătate înțeles E încă mai rău Dar joș da, Joș mai târziu Fără îndoială că vor înțelege ce crimă am făcut Nici acum, nici mai târziu, Louise Până în veacul veacului Se vor găsi imbecil Care se explice cu condeiul în mână Că am luat atâtea și atâtea livre De la nu știu cine Și știind ei anume pentru ce <laughs> Cine va putea ști resortul sufletesc Al acțiunilor mele când cei de azi care văd Nu le știu De unde vor ști în viitor Dreptatea posterității Copilării lui Is. Ca și în viață Jumătate din imbecili Îmi vor reproașa masacrele Din septembrie Iar cealaltă jumătate Va idolatriza pe Robespierre. Și cine știe dacă nu mă vor uita, e din cauza că am fost atât de slot. Pe Joș, de aceea ți-am spus întotdeauna să te gândești la Dumnezeu. Oh. Numai El știe ce e în sufletul nostru. Dumnezeu neand și pământ, Louise. Dar nu de asta mi-e frică. Am privit lucrurile în față. Sunt singur, Luiz, în fața dispariției definitive, singur între oameni și istorie, ca o pasăre între cer și ocean. Da. Cum privești moartea? Am privit totdeauna totul în fața și crimă și dragostea și moartea. De un singur lucru mi tuș team, Luiz. Când clipa în care voi pune piciorul pe scara și a să nu te văd pe tine venind la pe platică, prin soare să mă chem Nu! Ce am să mă fac? Ce am să mă fac? Nu vei mai fi... Păi să viața din nou, toată viața Nu! E prea mult ce mai dat nu. Dacă vei avea nevoie, reneagă-mă Joș! Reneagă-mă, Luis nu. Spune asta și copiilor mei Nu, nu, nu se poate N-au să te condamne Hai să te apere, să spui convenție Dacă m-ar lăsa să mă apăr la convenție S-a sfârșit Auzi, urgă zgara Dar cum au intrat? Am lăsat înădins deschis tu? De ce te-ai întors Pani? Ascultă, Danton, trebuie să fugi Am pregătit totul Unde să fugi? Fugi, jos! În șase zile ești peste frontieră, vino Să privegesc Să renunți la tot? La Franța, La Sena asta? Murdară? La Arsis? Prietene Nu iei patria pe talpa ghetelor când ai fugit Danton, trebuie să fugi Dacă nu, rămâi aici te vom ascunde undeva, chiar într-o pivniță pregătită. Poți să stai câteva luni până ce trece furia clipei. Da, da. Mă vezi ferindu-mă să nu fiu descoperit? Mă vezi pe mine ghemuit supat cu ciolanele astea? Acum, numai decât să fuci tu, ți-ai putea pierde capul până trece furia clipei. Ascultă! Bani. Coboră pe scara cealaltă, cheie în ușă. Hai, du-te, toate du-te, du Banii, du-te! Viața asta lui sunt totdeauna m mai contrazis Mă scoate-te în sărită Uite un prieten la care nici nu mă gândeam Panii Și ce prieten încă Nu, nu, dantă. Tot știu ce i-a făcut pentru Franța Auzi Abia acum urcă ei Acum da S-a sfârșit Vino dincolo lui să-ți dau inerele și cercele din asa Fiți gata pentru orice Am înțeles Nu vă fie frică Voi doi să-i prindeți mâinile Vedeți dacă vrea cumva să lovească Cum de îndrăznești să intri la Danton Fără să bat la ușă. Vă că ți-a căzut Ordinul de arestare dă să citesc Ordinul de arestare Haide Și iată-mă acum Împins de Robespier și haita lui În fața tribunalului Acuzat! Cetățene președinte Puțin îi pasă unui om în ceasul morții de clopoțelul tău. Când spui că ești sigur de moarte, insulți justiția. Oh, oh, oh, Înseamnă oh, oh, oh. că n-ai încredere în ea. Am atâta încredere în ea, încât vă spun că peste trei luni, toți câți mă condamnă azi, mă vor urma la ghilotină. Cetățene președinte, nimic nu se plătește mai greu ca prostia! Nu ai avea decât de câștigat. Dacă în loc să faci profeții, ai răspunde la acuzațiile precise care ți se aduc. Mara a fost cel acuzat. La acuzații precise, el însă a răspuns în așa fel că jurații luminați l-au dezvinovățit <gântări> în unanimitate. Ia pildă deci de la el! Tot ce mi se impută sunt niște infamii. Dacă nu vă ajung cele ce v-am spus, aduceți martorii pe care vi cer. De ce fugiți de lumină? De trei zile ce neconteniți martori. Acuzatorul public fuchie, insultă tribunalul atunci când îi refuză mijloacele prin care ar putea afla adevărul. Să se aducă martorii! Eu nu mă repun ca martorii să fie chemați! Degeaba suni! Degeaba suni! Nu vezi că poporul întreg vrea să se facă lumină? Să se ducă martori! Poporul cere martori! Nu poți să treci peste voința poporului! Acuzat ca mii de mâna! Aici un tribunal constituit care decide. Poporul are dreptul să retragă încrederea lui. Oricăruia dintre reprezentanți, dacă nu execută mandatul pe care i l-a dat. Altum are dreptate! Aducă martori! Aducă martori! martori! Mario, ce fac ăștia? Suntă totul peste cap. Liniștii, va Vadie, Avem afară două batalioane. Cetățeni. Cetățeni! Cetățeni! Acuzatorul public fuche? Vreau să facă o comunicare. Si, si, si. E timpul să înceteze aceste dezbateri scandaloase. Poi scrie la convenție ca să-i supun cererea acuzatului. Ne vom supune dispozițiilor convenției! Vom continua! Interogatorul celorlalți Rămânând ca pe urmă Să-i dăm din nou cuvântul Să-și ducă mai departe apărarea Acuzat Cum te cheamă? Lucile Camille s de Moulin Deputat al Convenției Vârsta? 33 de ani Vârsta fatală revoluționarilor Ești acuzat că într-o gazetă infamă Ai calomniat Republica Am denunțat în vechiul cordelier Care n-a fost o gazetă infamă pe și prieteni ai poporului Pe cei care îndeamnă la asasinate, în libertatea Dacă te-ai fi mărginit la acest atac Ai fi bine meritat de la Republică Și nu ai fi fost trimis aici să dai socoteală justiției Dar ai îndrăznit să ataci și actele comitetului public Târât de torentul unui talent recunoscut Ai săpat însăși temeliile Republicei Ai cerut un comitet de clemență după ce ai fost procurorul Lanternii! Da, și acum, în fața tuturor, cer iertare pentru nebunia mea de la început. Eu eram făcut să scriu versuri și să cânt iubirea. Nu să fiu revoluționar. Așadar, regreți lupta pe care ai dus-o alături de popor la început și de la care te-ai abătut numai sub influența nefastă a unui rău prieten! Cami, Camille, vezi ce faci! Ți se întinde o cursă, Cami? Regret. Regret totul. Era în mine numai iubire. Iubire care își greșea calea. Când iubești, nu poți să păstrezi măsura. Am iubit prea mult poporul. Numele lui am cerut măsuri extreme. Astăzi... Astăzi văd cu groază că toate certurile, neînțelegerile, cruzimile sunt nefolositoare. Nu. Legea de fier nu poate da oamenilor fericire. Numai iubirea le poate da. Ceea ce spui acum este o nouă sfruntare! Să trecem la altul. Acuzat. Numele. Pier Nicola Filippo. Fost judecător prezidial la Mons. Deputat al Convenției. Vârsta? 35 de ani. Ești acuzat că prin intrigi ai încercat să paralizezi apărarea națională în Vandea. Că ai folosit calitatea de reprezentant ca să ataci pe generali. Că prin pamflete, în urmă, ai căutat să discreditezi pe membrii Comitetului Mântuirii Publice. Că ai conspirat pentru restabilirea regalității cu Danton și Fabre. Ce ai de zis? Denunțând pe generali incapabili, nu mi-am făcut decât datoria. Acum o săptămână ați condamnat la moarte pe generalul denunțat de mine. Dacă tribunalul s-a înșelat atunci... M-am înșelat și eu! Dar? Dar? Ai acuzat și pe membrii comitetului? Dacă au așteptat patru luni până să-și recunoască vina! Din prostia lor a curs însă patru luni sânge nevinovat în Vandeia. Răscoala s ar fi potolit într-o lună! Aici nu ești adus să acuzi! Aici ești adus să te aperi! Să mă apăr că am acuzat. Fuchie, Fuchie! Eu nu-ți-aș dori însăție să te aper cândva că ai acuzat. Dai ajuns? Acuzat? Cum te cheamă? Vârsta. Westerman, general de brigadă, 43 de ani și 5 luni. Ești acuzat că. De ce sunt acuzat? Ești acuzat! că ai amenințat comitetul public cu forța armată. Între conspiratori, ți se rezervase rolul de conducător militar. Te-ați Întotdeauna ai dovedit sentimente de contrarevoluționar. Nu-i adevărat! Ai fost instrumentul lui Dumuriez și complicele lui, într care a înlestit retragerea Prusacea. Nu-i adevărat, lăuzi! Un asațian nu poate face asta! Cumpărat de prusac atunci? Ești consecvent cu tine însuți acum? Când te găsești pe banca acuzării La un loc cu agenții pic. Om fără patrie Dați o dată de merg, Vesterman Vesterman Credeai că ora când ai să dai socoteală poporului v Astăzi ești în fața justiției neduplecate. Poporul Da Voi da socotele poporului Mă voi dezbrăca în fața lui și va vedea că am primit șapte răni. Toate din față! Una singură din spate! Actul de acuzare! Uite, uite răspunsul în Era și timpul vadier. Cetățeni! Cetățeni! Cetățeni! Convenția națională. După ce a ascultat raportul Comitetelor Mântuirii Publice și al Siguranței generale. Decretează că Tribunalul Revoluționar va continua instrucția relativă la conspirația lui Danton și a celorlalți și că președintele va întrebuința orice mijloace pe care legea îi le dă ca să facă să-i se respecte autoritatea și să reprime orice tentativă a acuzaților de a tulbura liniștea publică și de a împiedica mersul justiției. Decretează că orice acuzat de conspirație care va rezista sau va insulta justiția națională va fi scos imediat din sală și judecat în lipsă! Atunci asasinați-ne pur și simplu, fără judecată! unde e răspunsul la cererea mea? Răspunsul Convenției? Comuna Paris! Noi, administratorii departamentului poliției, în baza unei scrisori care ne-a fost scrisă de portarul închisorii Luxemburg, ne-am transportat la zisa închisoare și am făcut să se prezinte în fața noastră cetățeanul Laflot, fost ministru al Republicii la Florența, deținut în zisa închisoare de mai multe zile și care ne-a declarat că ieri, între 6 și 7 seara, fiind în camera cetățeanului Arthur Dion, zisul Dion, după ce l-a luat deoparte, i-a spus că trebuie să reziste opresiunii, că oamenii cu cap și cu inimă deținuți la Luxemburg și la alte închisori trebuie să se adune la un loc, că soția lui Demoulin le pune la dispoziție omiei de galben cu scopul ca să adune popor în jurul Tribunalului Revoluționar. Nu! Voi omoare pe Lucille! Nu! Nu! Stai just pe aia sa o asasineze pe Lucille! Nu! Nu! ne vor urmări până la moarte. Ce? cere închidere de spate, Ion. Cetățene președinte, Trei zile ale procesului fiind trecute? Cer să declare dacă e luminat Cu? Cum? Cum? Cum, a, cum asta? Cum să se închidă dezbaterile? Dar nu s-a citit nicio piesă, nu s-au audiat martori N-a avut loc nici măcar rechizitoriul! Cum să se închidă dezbaterile? Invit pe jurați să delibereze! Totul s-a sfârșit. Cetățeni! Cetățeni! Jurații sunt reprezentanții poporului! Aveți încredere în ei! Fuchie. Este o canalie! Mario! Adui jandarmii în sală să nu se pronunțe verdictul față de acuzați. Dacă poporul vede jandarmii, totul e pierdut, Vadie. Adui sub pretextul evacuării acuzaților. Cere chie, acuzaților să nu se pronunțe verdictul cu ei aici de față. Că e nenorocire cu poporul. Ar trebui să li se împartă ceva pâine celor din sală. Ai dreptate, ai dreptate, Vadie. Cetățeni, cetățeni, cetățeni. În cu care acuzații insultă tribunalul, Face necesare măsurile de rigoare. Cer prin urmare ca întrebările să fie puse și judecata pronunțată în absența acuzaților. Se intră jandarmii! Nu! nu se poate da scop! E de Noi ne putem lupta cu asasin atât de șireț. E isto vitória de preços caminhos. Ce Aici? Aici au așteptat toți condamnații. Mm -hmm. Aici, la grefă. Dar... Dar dacă se termina procesul noaptea, cal și rondililor. așteptam tot aici, fără paturi, până vine călăul? Dacă ar veni Sansom, precis, la patru... E un sfert de oră. De ce atâta precizie, Westerman? Eu cred că trebuie să fie mai devreme ca să ne facă toaleta. Pentru că la patru plecăm. Caretere, mi se pare, sunt de pe acum în curte? Două. Vopsite în roșu. Mm -hmm. Niniștește-te, Camille. Las-o pe Lucille. Nu-i cu neputință, Dant-o. E destul să gândesc că mor ca să mai apară ea. La un pas. Toată. E destul să mă gândesc că n-am să o mai văd, ca să simt că moartea e cel mai monstruos lucru. Ori din cauza mea. Danto. Știu bine că din cauza prieteniei cu tine mor. Dacă nu mai are cineva cu un geniu ca tine, e încă o fericire Nu, Danto. Dacă sufă atât, e numai pentru că mă desparte de ea. Hai ca Ce groaznic că e. moarte executat. Dar cum ți-ai închipuit-o, Filipo? E... Cât e de adevărat... ...niciodată nu știi nimic... ...până nu ești aici. Dar cum ai crezut că e... ...tu... ...care ai trimis atâția la moarte? Facem răul pentru că nu-l cunoaștem. Nu-l simțim. Unii-l fac e drept pentru că n-au imaginație. Și peste două ore vom fi în, în haos. Dincolo de Saturn. Peste două ore, Filipo. <laughs> Adaugă și cele patru ore de când am pornit de azi dimineață, de când s-a dat sentința. Ce vă mirați? De patru ore am și pornit pe lumea cealaltă. Cu toate asta, Heron, mai trecem peste o jumătate de oră prin oraș, prin treșiruri de oameni. <hântări> Dar ce avem noi cu oamenii aceia care sunt vii? Să ne simțim străini în lumina soarelui. Vorbe! Vorbe! La ora șase vom fi în carul cimitirului cu găturile ciuntite. Astăzi, când cei care au asistat la execuție se vor așeza la masă, vom fi acoperiți cu pământ cu picioarele amestecate în cimitirul Francis. Asta va fi tot. Sticla goală. O arunci la gunoi Danton, cum tu nu crezi că vom mai trăi într-altă lume? Tu nu crezi în nemurirea sufletelor? Nu, Camie Astăzi la șase Se termină totul Nu, oh, nu. Danton, nu Peste o sumătate de oră Peste o Gândește-te că tot trebuie oh. să murim odată vor muri, sigur, și Robespierre, și Senjurist. Vor muri toți cei care vor asista peste o oră la execuția noastră. Știu, milioane și milioane de oameni au murit. Milioane și milioane vor muri. Dar numai moartea mea e moartea adevărată. Avem leac și împotriva conștiinței pericolului. Gardianul ar să ne aducă vreo două sticle de coniac. Nu, eu nu iau. Vreau ca întreaga mea conștiință să mai trăiască un ceas și jumătate. Va privi moartea drept în față. Gardianul, a venit, a venit gardianul. Hey, Richard. Cetățene Fabra hmm? Nu s-a găsit nimic S-au ridicat hârtiile Dar mie Mie mi-a adus ceva Cetățene Filipo N-a putut nevastă mea să se ducă nicăieri Suntem, suntem foarte supravegheați Pentru cetățeanul Ero Pentru mine Această ramură de cireș înflorit hmm. Asta e din lumea cealaltă De la Lucil De la Lucil nimic Mie? Cetăține, Danton. da? Soția lui, lui Camidemulie nu e aici. Vrea să-i vorbească pe pătrun să-i și caut aici. Au arrestat o azi noapte de la secție, ne-au trimis-o din nou. și ce caut caută aici? Băiatul ăsta e în pragul nebuniei. Când o știu -o și pe arestată. Vine cu Să-l scoatem pe cami de aici. Da. Pe urmă, trimit-o pe anăuntru. Camid. Da? Camidemulie. Da. Camide, Du-te da. du la corpul de gardă să-ți dea ceva de la lui. Da. Mie, unde -i? Oh, unde, unde, unde? Unde? Domnilor, pregătiți-vă. Vino femei. Unde? Unde e? Camille? Unde e? Lucille. Lucille, cum n-ai ba să-ți explic. Ascultă. Nu se cade să-l vezi pe Camille. Cum? N-ar mai putea să moară. Cum... Cum nu mai pot unii să doarmă? Suferă? E în pragul nebuniei. Nu trebuie să-l vezi. Îl voi vedea. Peste zece zile. Îl voi vedea. M-au arestat și pe mine. Oh, Lucin. Din cauza mea. Repeti că trebuie să fie călău. Atunci. Lucil, da ceva pentru Camille. Ce? L-am trimis la corpul de gardă orice ai. Nu stiu. Da. uite, am găsit aici? Da. Eu sunt Batista. Camie, Camie, s-a schimbat. te gândește, s te gândește. Da, Filip, ca vine Camie, dai tu Batista. Bine. Camille. Camille, Lucil ți a trimis la Batista. Unde? La cine? E? Spune fabră. Uite la Filipo. da mi Filipo! Mulțumesc și de tăm. Mulțumesc și de tăm. Mulțumesc și de tăm. Mulțumesc și Mulțumesc. Lucil. Lucil. A fost în manata. Zâmbit. Ai zâmbit. Ai portat o pe sân. Sânul tău mic și ne-a stâmpărat. Nu, nu... nu pot să mor. e cu neputință. Nu trebuie să se întâmple ceva. Foarte simplu Gilotina trebuie să-ți demantibuleze coloana vertebrală între a treia și a patra vertebră Aici Uite aici Cabe satărul după ce a basculat planșa <gântu -i> La mine O să fie mai greu de nimerit că sunt gras Un bun călău Trebuie să te potrivească sigur Pe basculă În prevința asta, Sanson își cunoaște Bine meseria și nu greșește tu, cami Să treci cel din tâi, că e mai bine Pe urmă se plictisesc magari de călăi și dau rasol. <laughs> e, cami Te-ai potolit? Zâmbești și tu Louise Să fie afurisit de femeile astea după ce că nu te lasă să trăiești, nu te lasă nici să moare. Cât e ceasul, Vesterman? Hmm? Ah, 45 minute. Hmm. Ce înseamnă să decazi până și călău te face să aștepți? Tot tu l-ai numit și pe asta, de reministru. ministru. Pe Sanson? Hmm. Nu. No. No. Ele... Danton, da, vine. Ținuta, domnilor, puțină ținut! Danton. Altă dată, sansu, nu te mai așteptăm. Să faci bine să vii la timp. Nu! Mai găsați-mă un minut nelegat? Danton! E definitiv. Trebuie să sfârșim o dată. Nu! Nu! Nu, nu, nu, nu cum, cum, cum o să mor? Vreau să-i se să gândesc. Adio, Lucila. În fermul vieții... Mi-a scăpat de sub picioare. Danton... Dă-mi Batista... Batista Luciei. Dă-mi-o, Danton... Dă-mi-o, Danton, în gură... Dumnezeu! Nu adio. Îți legat. Vino să te sărute. Nu se poate. Dobitocule, ai să poți tu împiedica capetele noastre să se sărute în coșul cu tarețe? Puneți la pe el. Ah. Așa. Așadar, s-a sfârșit. Irevocabil neant. Am iubit viața. Am iubit femeile. Hai la culcare, Danton. Primi șapte, întâia caretă. Chei la se a ascultă Sanson. După ce îmi vei reteza capul, să-l ridici și să-l arăți poporului merită. Ați ascultat Danton de Camil Petrescu Distribuția a fost următoarea Danton Mircea Albulescu Robespierre Gheorghe Cozorici Camille Ion Caramitru Westerman Ion Marinescu Ero Mihai Dogaru Fabr Sorin Stratilat Filippo Mihai Velcescu Lucille Tatiana Echel Louise Melania Cârjă St. Just, Ovidiu Iuliu Moldovan, Vadie, Corado Negreanu, Couton, Gheorghe Ghițulescu, Cambon, Alfred Demetriu, Pani, Paul Nadolski, Herio, Eugen Petrescu, Fuchie, Constantin Dinulescu, Președintele Tribunalului, Fori Eterle, artist emerit. În alte roluri, Constantin Neacșu, Nae Constantinescu, Napoleon Crețu, Mircea Medianu, Nicolae Crișu, Geo Măicănescu, Ștefan Florescu, Pompiliu Rădulescu, Chiriță Dumitrescu. Regia de studio, Constantin Botez. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia artistică, Paul Stratilat. Artist emerit. Înregistrare din anul 1972. Quand vous passiez hier Vous n'étiez pas peu fière d'âme, Le ciel vous comblait Votre foulard de soie Flottant sur vos épaules Vous aviez le beau rôle On aurait dit le roi Marchiez en vainqueur Au bras d'une demoiselle Mon Dieu, qu'elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Je si tendre Qui n'a pas su comprendre Qu'elle brise votre vie L'amour ça fait pleurer Comme quoi l'existence Ça vous donne toutes les chances Pour les reprendre après ririezmo mille mieux que ça un petit effort voilà c'est ça allez rier mille allez chanter Milan